Libertate de Doina Cornea Convorbiri cu Michel Combe Traducere din limba franceză Oana Vlad Editura Humanitas, București 1992 Citește Elena Petrescu De-aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-um-am aramă sunătoare și chimval răsunător, și de-aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de-aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt Și de a-și împărți toată avuția mea Și de a -și dea trupul meu ca să fie ars Iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește Pavel I, Corinteni 13, 1, 3 întâi, Destinul Michel Comb, Doina Cornea, la începutul anului 1989 Deveneați grație unui reportaj de televiziune Ceea ce mass media a denumit figura emblematică a rezistenței românești și totuși, concetățenii dumneavoastră știau de mai mulți ani despre lupta pe care o duceați. Și totuși, așa adăuga, nu apăreați pentru prima oară la televiziunea franceză. Și nici nu era pentru prima oară când presa occidentală vă reproducea un text. Chipul dumneavoastră, filmat îndelung în prim plan, la sfârșitul reportajului lui Josie Dubier, în cadrul căruia interveneați, în definitiv, de foarte puține ori, a răscolit totuși sufletele a zeci, 10, poate sute de milioane de telespectatori, din Belgia mai întâi, apoi din Elveția, Suedia, Canada și, în fine, din Franța și chiar din Ungaria. Aduceți-vă aminte de ziua aceea din iulie 1988, Ieșați din catedrala din Cluj, unde vă refugia sărăți, ca să scăpați de securiștii care vă urmăreau. Vă rugați sărăți lui Dumnezeu să găsiți un mijloc de a transmite în Occident și alte texte, printre care se afla o scrisoare program, scrisoarea din 23 august, adică tocmai aceea care a constituit nucleul reportajului belgian. În piața catedralei, drumul vi s-a încrucișat cu al reporterului, care nu numai că avea să difuzeze scrisoarea, dar avea să vă facă totodată celebră în întreaga lume. Ați spus în diverse ocazii că puterea dumneavoastră de luptă provine din forța credinței dumneavoastră în Dumnezeu. Să fi fost oare această întâlnire cu autorul reportajului, Dezastrul Roșu, o simplă întâmplare sau a fost un miracol? Doinaconea, nu mi s-a părut un miracol. De fapt, nici nu poți avea o asemenea pretenție. Ca divinul să-ți răspundă la o simplă rugăciune. Nu mă rugasem de altfel cu prea multă fervare. trebuie să o recunosc. Gândurile îmi erau aiurea, ar fi o mare îngânfare din partea mea, să afind că a fost îndeajuns să mă rog ca să-și primesc imediat un răspuns. Dar în fond, cine poate să-și definească destinul? Căci există un destin sau o întâmplare care ne determină să facem un lucru sau altul, ca și cum împrejurările prielnice ar veni înspre noi și ne-ar împinge la anumite acte. Când mă gândesc la trecutul meu, chiar la cel îndepărtat, am impresia că mi-a oferit întotdeauna prilejuri să înțeleg anumite lucruri, că viața mi-a trimis mereu un fel de chemări. Bineînțeles că nu ne-am priceput sensul decât mult mai târziu. Mă gândesc de pildă la prima mea reacție în fața nedreptății. Sunt foarte legată afectiv de anumite amintiri. Tatăl meu mă lua adesea cu el ca să facem lungi plimbări în mijlocul naturii. În compania lui am descoperit lumea din jur. Prin intermediul lui am descoperit florile, culorile, muzica. Într-o zi am poposit într-un sat săsesc și am intrat în biserică. Ne însoțea organistul bisericii, care mi-a dat voie să ating clapele orgii. M-a cuprins o uimire extraordinară. Am avut revelația sunetului muzical. Apoi natura, animalele. Tatăl meu era un mare iubitor al naturii, al vieții și el m-a învățat să nu fac rău. ne a transmis un extraordinar cult al vieții pe care el însuși îl avea. Aveam doi sau trei ani, dar mi-au rămas din vremea aceea niște amintiri extrem de precise. Și tot atunci am descoperit că se poate muri. Într-o zi, fiind în grădină, mama mea a leșinat. Îmi dădeam seama, nu știu cum, că moartea e ceva definitiv, că nu o să o mai văd. Așa că am început să urlu și să o implor. Nu muri, nu muri. Din momentul acela mi-a fost mereu frică de moarte. Ideea că părinții mei ar putea să moară îmi dădea fiori de groază. Dar îmi era frică și de propria mea moarte, pe care o întrezăream atunci când eram bolnavă. De când am descoperit credința în Dumnezeu, anxietatea aceasta a dispărut. Nu mai mi-e frică acum de moarte, o înțeleg altfel, ca pe o trecere, ca pe o tranziție către altceva. Trebuie să mai spun că eram un copil sperios și lași, poate pentru că mama m-a oclotit întotdeauna prea tare. Îmi amintesc că am asistat odată pe la opt ani la o mică dramă care s-a petrecut la bazinul de înot, chiar lângă mine. O fetiță căzuse în apă și era pe punctul de a se înneca. Îmi dădeam seama că trebuie să-i vină în ajutor, dar îmi era frică. Și cum eram și timidă pe deasupra, nu îndrăzneam să strig după ajutor. Până la urmă, ceilalți au băgat de seama ce se întâmplă și fetița a fost salvată. M-a cuprins o rușine îngrozitoare și mi a spus multă vreme, Ai fi putut să o salvezi tu, nu era greu să o faci." Pentru că, într-adevăr, fetița a căzuse foarte aproape de treptele bazinului. Ar fi fost de ajuns să cobor aceste trepte și să-i întind mâna, exista chiar o bară, de care aș fi putut să mă țin, dar uite că nu am făcut-o. Mi-a fost frică și eram prea timidă ca să strig, pur și simplu ajutor. Mai târziu, amintirea aceasta m-a chinuit de multe ori, obligându-mă, aș spune la un soi de vigilență. Când a izbucnit războiul, orașul nostru a fost ocupat și a trebuit, vrând nevrând, să merg la o școală maghiară. Evrei erau încă și mai persecutați decât noi, românii. Într-o bună zi, în sala de festivități a gimnaziului, s-a organizat o mare adunare a tuturor elevilor și directorul, arătându-i cu degetul pe evrei, i-a pus să se scoale în picioare, unul câte unul, în fața noastră. În fine, după ce a ținut un scurt discurs jignitor, arătându-i în continuare cu degetul, i-a dat afară pe acești copii de 14 ani, de parcă ar fi fost niște răufăcători. Aveam o prietenă evreică, Fanny. Când a trebuit să iasă afară, m-am sculat și eu și am ieșit împreună cu ea și cu ceilalți copii evrei. Cred că în mod inconștient, pentru că o iubeam, nu am putut să o vă suferind. Să-mi mâna cuiva care se înneacă, este și acesta probabil un gest de iubire. Desigur că nu aveam ceva limpede în minte. O făcusem întrucâtva inconștient. Me ce? De ce încercați întotdeauna să vă minimalizați actele? Să vă despoiați de orice merit? Doina Cornea. Dar nu fusese credeți-mă, un act de protez conștient? Nu încă. Când în același an am fost și noi, românii, umiliți, pot spune că realmente m-am răzvrătit conștient. Cum eram pedersiți când vorbeam între noi românește în timpul recreațiilor, am organizat un fel de rezistență. Mi-am îndemnat colegii să refuze dispoziția asta, fiindcă mi se părea că în timpul recreațiilor aveam dreptul să vorbim în limba pe care ne alegem noi, deci în limba noastră maternă. E drept că am primit el la un moment dat de la directorul școlii, dar asta nici nu m-a speriat, nici nu m-a intimidat. În ciuda mustrărilor și chiar a pedepselor corporale, ne-am ținut tare până la sfârșitul anului școlar. M.C. Vreți să spuneți, de fapt, că nu există învățători mai buni decât însăși și viața noastră? De ce? Da, cam așa ceva. Sunt absolut convinsă că experiențele acestea m-au ajutat extrem de mult. Sunt recunoscătoare directorului și celorlalți profesori care ne insultau, până și în timpul orelor de curs, pentru că atitudinea lor mi-a trezit dorința să mă opun în nedreptății și să mă apăr în fond de nitatea și drepturile. Nu am realmente niciun resentiment față de profesorii mei de atunci. Mi-au fost de mare folos, căci dacă la început toate umiliințele acestea m-au marcat, ele m-au format în cele din urmă. Faptul că îi luasem apărarea în mod inconștient prietenii mele, fanii, era deja un semn. Era un prilej care mi se oferise, un prilej nefericit, bineînțeles, dar totodată fericit pentru mine, fiindcă am putut să mă exprim așa cum am exprimat și fiindcă în clipa aceea, celălalt eveniment din viața mea, cel care m-a marcat poate cel mai mult și a găsit la rândul său sensul și compensarea. Și pe urmă, când am luat apărarea colegilor mei români sau în alte împrejurări ale vieții mele, când am reacționat în același mod, totul a început să capete cumva coerență. Nu știu cum s-a făcut, dar totul a devenit coerent. M.C. Întrezăriți așadar în amintirile acestea un fel de prefigurare a vieții dumneavoastră. De ce? S-ar putea să fie așa. În orice caz, sunt amintiri care m-au marcat profund, cum vă spuneam. Mi-a trebuit mult timp ca să mă eliberez de ele. M.C. În 1945, războiul se terminase. Ardealul de Nord fusese retrocedat României, dar tankurile sovietice sosiseră. De ce? În pofida tuturor necazurilor, ultimii ani ai copilăriei au fost fericiți. În pofida războiului, în pofida persecuțiilor și a umilințelor, căci tatăl meu, care fusese un înalt funcționar al statului român, a fost destituit și am încetat dintr-o dată să mai fiu fica unui om de vază răspățat a profesorilor și a colegilor. În schimb, anii de după război, așa cum îi țin eu minte, au fost niște ani în care predomina confuzia. O perioadă sumbră, plină de violență, dirijată de forțe obscure și agresive, care ieșeau dintr-o dată la iveală. Mă aflam la cluj, la internat, mai eram încă la liceu. Într-o noapte, studenții din căminul vecin, care erau de o lună în grevă generală, au venit să se adăpostească la noi. Muncitorii unei mari fabrici de pantofi atacasără le era frică, viața le era în pericol. Pe urma a mai fost foamea din iana lui 46-47. Țăranii mureau de foame, veneau din Moldova trenuri întregi cu țărani, în speranța că vor găsi ce să mănânce. În munți se organizau grupuri de partizani, erau oameni de tot felul, proveniți din toate partidele tradiționale, țărăniști, legionari, liberali. N-avea importanță, ceea ce iunea era poziția lor anticomunistă. Astăzi se reproșează național țărăniștilor că au partizat cu legionarii. Partidul național țărănesc n-a fost niciodată de nuanță fascistă. Era normal ca în aceste mișcări de partizani să se unească toate forțele anticomuniste ce? Se știe cu aproximație care a fost numărul acestor partizani? Doinaconea, în ce mă privește, nu cunosc. Se știu puține, extrem de puține lucruri despre perioada aceasta. Practic, toți au fost uciși, fie în munți, fie mai târziu în lagăre. Erau totuși mulți, grupați în diverse zone pe toată lungimea arcului Carpaților. Au rezistat foarte multă vreme până prin anii 50 Și eu mi-am pierdut o rudă, un student, partizan, care a fost împușcat Lucrul acesta s-a petrecut în satul tatălui meu în 1948 M.C. Primul an de dictatura a proletariatului Doina Cornea, da, regele nostru, Mihai, fusese silit abdice la sfârșitului 47 În același an s-a făcut o reformă a învățământului Devenisem deja studentă când a început reforma, dar în primii doi ani, până în 1949, profesorii noștri au rămas aceiași. Erau niște profesori foarte buni, care mi-au inspirat într-o sentimentul datoriei date opune non-valorii. Era ceva inconștient, poate, dar nu asta are importanță. Contactul cu ei a fost esențial pentru mine. Pe urmă, la începutul anilor 50, au fost destituiți în bloc, plecau rând pe rând cu domiciliul forțat sau la închisoare. Totul se petrecea absolut pe față și se baza pe grandioase mascara de politice. M.C. Aveți vreo idee despre numărul de persoane care au fost trimise în închisori? Sau au cunoscut lagărele din motive politice, de la instaurarea comunismului și până în 1960? Doina Cornea, românii din exil, din rândul cărora mulți au gustat fructele celor grădini ale raiului. Sunt cei care au evaluat acest număr. Este de cel puțin o jumătate de milion, dacă nu cumva de un milion, 250 de mii, chiar mai mulți au murit. Va veni o zi când se va scrie istoria celor timpuri, sunt sigură. Va veni și ziua aceea. Me ce? Genocidul de care a fost învinuit Ceaușescu începe la drept vorbind de atunci Conea, da, genocidul despre care se vorbește atât astăzi nu este fapta unui singur om, ci a unui întreg regim Ar trebui să fie capul de acuzare al comunismului în genere Nu Ceaușescu a fost cel care a împânzit România cu sute de lagăre de exterminare Nu lui a venit ideea să inițieze Piteștul, acea închisoare de reeducare concepută special pentru liceeni și studenți nu el a obligat pe episcopii noștri și pe cei mai din profesori și istorici ai noștri să-și mănânce propriile excremente. Atâta timp cât nu se va face decât procesul unui singur om și al acoliților lui, nu se va putea face dreptate acestor sute de mii de victime care au murit sau asupra cărora orlare și-a pus pe cetea pentru tot restul vieții. Michel Comte, dar dumneavoastră, Doina Cornea, știați în vremea ceea ce se întâmplă? Doina Cornea, dacă știam de Pitești, nu. S-a știut mult mai târziu, când oamenii au început să iasă din închisori, prin anii 60. Dar chiar și atunci nu erau decât niște zvonuri, celor care știau le era frică să vorbească în România. Unii au izbutit să-și trimită mărturiile în străinătate, s-au făcut cărți cu ele. Din păcate, lucrurile acestea nu interesau pe nimeni din Occident în vremea aceea. Despre arestări, în schimb, firește că știam se făceau practic în văzul tuturor. Primul val de teroare s-a dezlănțuit imediat după abdicarea forțată a regelui la sfârșitul lui decembrie 1947. Mai întâi au pornit împotriva opoziției politice și a bisericii, apoi împotriva intelectualilor, a țăranilor. M.C. Dacă am înțeles bine, când ați început să faceți opoziție activă regimului lui Ceaușescu, inspiratorii dumneavoastră erau tocmai acești intelectuali care au refuzat să se dezică. De altfel, ați și scris-o, nu cu multă vreme în urmă. Gândindu-mă la figurii de intelectual din trecut și definindu-le atitudinile, cred că definesc însuși statutul unui intelectual adevărat. Constat că ei răspundeau nu numai în operă unor exigențe de natură etică, ci și în viața lor de zi cu zi. La ei, eticul prima asupra coeficientului de risc, pe care însă și atitudinea lor etică intransigentă îl atrăgea după sine, în relațiile lor cu puterile politice ce cârmuiau țara. La acești intelectuali, inteligența, erudiția, competența, deopotrivă cu actele lor cotidiene, erau constant hrănite de ființa lor spirituală sau mai degrabă ființa lor spirituală cobora constant în actele lor inspirându-le. Doi nacorne au fost într-adevăr niște modele pentru mine. În anii 50 au existat, să știți, mii și mii de intelectuali care au iubit adevărul mai mult decât viața. Mă gândesc de pildă la istoricul Gheorghe Brătianu, unul din descendenții faimoasei familii de liberali români, căruia i s-a cerut să scrie că România nu are niciun drept asupra Basarabiei. A preferat să moară și mă mai gândesc la atitudinea impecabilă, exemplară aș spune, la episcopilor noștri aflați în închisoare. Șapte episcopi greco-catolici din care șase au murit. Ar fi putut la rândul lor să-și pună pur și simplu semnătura. Renunțăm la biserica greco-catolică și ar fi rămas în viață episcopi, anumiți preoți care au trecut la ortodoxism în vremea aceea și care au devenit chiar episcopi, dar cei șapte episcopei noștri au preferat închisoarea. Ei reprezentau pentru mine un exemplu extraordinar și mă simțeam foarte vinovată. Îmi era foarte rușine. Știam că sunt arestați, că viața le este în pericol și nu puteam să fac nimic. Nu știam cum să-i ajut, cum s ar fi putut să-i ajut. Și mi-era și foarte frică. În vremea aceea, un singur cuvânt, un simplu denunț, de cele mai multe ori mincinos, putea să te coste închisoarea pe viață. În privința asta, comunismul atenta realmente la existența corporală, biologică, a oamenilor. Se scăpa foarte greu din închisoare și lagărele de exterminare ale acelor vremuri, și tuturor le era frică. Me, -ce. Și totuși, primele dumneavoastră neplăceri cu securitatea datează chiar din vremurile acelea. Ați răspândit? Mi se pare, niște manifeste care chemau pe credincioși greco-catolici să se opună interzicerii, din 1948-a bisericii. Doina Cornea am avut numai intenția să o fac, dar în timpul percheziției, făcute la o prietenă a mamei care mă găzduia la Cluj, Securitatea a descoperit manifesterea astea printre lucrurile mele. S-a inițiat o anchetă și timp de o lună a trebuit să mă prezint zilnic la securitate. Mă amenințau. Nu eram prea credincios în vremea aceea. Era mai degrabă o chestiune de onoare. Resimțeam un fel de respect pentru religia în sine și mai ales pentru oamenii aflați în închisoare. Oamenii ai acestei biserici și de aceea m-am ținut tare. M-au lăsat până la urmă în pace, supraveghindu mă însă foarte strict. Și apoi, în anul următor, m-am îmbolnăvit de un TBC pulmonar și am stat un an într-un sanatoriu. M.C. În ce an ați intrat la universitate? De ce? Am început să predau în septembrie 52. Mai întâi într-un liceu din Zalău, orășel situat la nord de Cluj. Abia peste șase ani, în 58, am fost cooptată în Universitatea din Cluj. Dar, de fapt, în perioada când eram profesoară de liceu, mă opuneam regimului mult mai fățiș decât mai târziu la universitate. Michel, cum? De ce? Doina Cornea, pentru că eram tânără, pentru că venisem cu anumite idei din facultate, cu imaginea profesorilor mei, care încă îmi era foarte bine în minte, cu anumite idei despre rolul profesorului, idee căreia încercam să-i dau viață și să o transmit la rândul meu mai departe. Voiam să trezesc oamenii, îndrăzneam chiar pe atunci, să fac aluzie la nedreptăți, la partidul care manipula oamenii, care îi promova pe cei mediocri, pe cei cu dosar politic bun. Am refuzat chiar cei drepte, nu cu glastare, doar în fapt, să țin conferințe de ateism la sate, conferințe care făceau parte din obligațiile noastre profesionale. În fond, mereu a trebuit să tremur un pic pentru postul meu. Dacă s-ar fi descoperit că nu mi-am ținut conferința sau că am dat niște bani pentru repararea unei bisericuțe dintr-un sat, când fusesem, de fapt, trimis acolo ca să combat religia, lucrul acesta m-ar fi costat cu siguranță libertatea. La universitate, în schimb, cum nu mă simțeam prea bine pregătită, îmi era frică să nu fiu dat afară sub pretextul acunelor mere, chiar dacă adevăratele motive ar fi fost, de fapt, de natură politică. Așa că tăceam. Mișel Com, de ce spuneți că nu vă simțiți bine pregătită? Doina Cornea, eram extrem de complexată. Mă gândeam la profesorul Ojei, care fusese acolo în 47. Mă comparam cu Henri Jacchie, care era lector, mă gândeam la fostul asistent în el, mă gândeam la profesorii de la Catedra de Română, pe care îi cunoscusem, mă gândeam la Lucian Braga și îmi spuneam că locul meu nu e în universitate. L-am implorat pe soțul meu să mă ajute să îngăsesc găsesc un post în învățământul preuniversitar. Nu a fost posibil. Locurile de aici erau ocupate deja, în 58, de politrucii care se strecuraseră de îndată ce profesorii buni fuseseră destituiți. M.C. Cine erau acești politruci? De ce? La început erau foștii suprinitori, oameni care nu putut să să-și ducă la capăt studiile și care compensau acum lipsa de diplome cu un oportunism dus la extrem. Trebuie spus că la sfârșitul războiului, Partidul Comunist Român avea mai puțin de o mie de membri și că zecile, iar apoi sutele de mii de comuniști ai anilor '50 proveneau de fapt în marea lor majoritate din cea mai abjectă pătura a societății, a profitorilor, a oamenilor necinstiți. O altă categorie de privilegiați ai regimului era desigur, măcar în vorbe, proletariatul, adică muncitorii și țăranii foarte săraci. Comuniștii voiau să-și asigure sprijinul lor, încercând să-i convingă că pot în fine să se răzbune pe o societate nedreaptă. Li se acordau tot felul de înlesniși, ceea ce nu era rău în fond, nu era deloc rău, dar ar fi trebuit să se facă o selecție mai serioasă. Aceste înlesniși intrau în funcțiune mai ales în școli și cu ocazia admiterii în învățământul superior. 50% din locuri erau rezervate copiilor de țărani săraci și de muncitori, deci acelor elevi cu origine socială sănătoasă, cum se spunea în vremea aceea, iar toți ceilalți trebuiau să-și împartă restul de 50%. Astfel, unor elevi bine pregătiți, li s-a refuzat dreptul de a intra în facultate, chiar dacă obținuseră să note mult mai mari la examen decât colegilor cu origine sănătoasă. Vă dați seama că nivelul învățământului a scăzut imediat în chip Intelectualitatea românească, școala românească au fost distruse și de atunci regimul comunist a devenit o pepinieră de mediocrități. Ca urmare, generația care a acceptat să facă cele mai multe compromisuri cu puterea comunistă în general și mai apoi cu Ceaușescu a fost recrutată tocmai din rândurile acestor elevi. ce? ceea ce s-ar putea numi generația Ceaușescu, este așadar produsul acestor anhii de precaritate intelectuală. De ce? Da, aceștia au fost într-adevăr oamenii care au sprijinit ulterior regimuri ca să-și ascundă mediocritatea și să se poată menține niște posturi pentru care nu erau realmente calificați. Dar se poate spune că e ceva caracteristic, comunismului în genere. Există întotdeauna un pact între puterea totalitară și mediocritate. Pentru dictaturi, mediocrii reprezintă un obiect ideal de șantaj. Mă refer desigur la cei care sunt mereu de partea puterii, care nu demască niciodată nimic. Astfel se simt la adăpost în ce le privește cariera. Un intelectual autentic nu se pleacă niciodată, nu cedează niciodată în fața puterii în detrimentul valorilor, în detrimentul dreptății, al adevărului. E o condiție.